Kvämt i tredje texten. Det var bättre för. En kväll sitter Ann och Mats och tittar i ett gammalt fotografialbum. Med bilder från deras första år tillsammans. Är det här verkligen jag? Jag ser ju äldre ut än jag gör nu. Det är bara för att du hade kortare hår då. Men jag tycker att du ser ingre ut. Du var ju mycket smalare också. Va? Jag har väl inte blivit så mycket tjockare? Eller har jag det? Lite rundare är du väl, men jag tycker om det. Hmm. Du, titta här. När tog vi det här kortet? Det tog Åke samma år vi gifte oss. Jag visste ja. Visst, ja. Det var ju när vi var i Åmål och hälsade på. Vad mycket kläder vi hade på oss. Det var visst en kall vinter det året. Ja, de säger ju att det var kallare på vintrarna förr om åren. Och mer snö än det är nu. Men här är ju Patrik när han fyllde ett år. Vad söt han är. Ja, men han ser så ledsen ut. Här är han lite det Gladare. När var det? Var det när han var tre? Nej, det ser du väl att det är från vår nya lägenhet. Och vi flyttade ju när han var tre. Här är han mycket större. Ja, det har du rätt i. De fortsätter att titta på fotografier och jämföra den gamla goda tiden med nutiden. Och nästan allting... Vad bättre förr? Text 54 54 texten Karin köper kläder När Karin behöver nya kläder går hon till varuhuset där hennes mamma arbetar. Då får hon rabatt på alla kläder. Ibland går hon dit någon dag då hon har ledigt från skolan för att prova alla de nya kläderna. Hon gillar inte kapporna och klänningarna på varuhuset. Hon tycker de är lite damiga och inte så moderiktiga. Men byxorna och blusarna tycker hon bättre om. Titta på de här byxorna. Är de inte fina? Prova dem så får jag se hur de sitter. Nej, de är alldeles för stora. Det ser jag utan att prova dem. Men de här då? De är en storlek mindre. Karin går till provhytten och provar byxorna. De sitter bra, tycker jag. Men har jag verkligen någon blus eller tröja som passar till den här färgen? Ta på dig den här blusen. Den kom i förra veckan. Och jag la undan den. Den är ju jättesnygg. Hur mycket kostar den? Vad tror du? 35 kronor. Är det inte fantastiskt billigt? Jo, men kan det verkligen vara bra om den är så billig? Jo då. Det är ett extra pris. Och vi säljer mycket av de här blusarna. Men då så. Då tar vi de här byxorna och blivsen. Hur mycket blir det? Jag ska räkna efter. 115 kronor för byxorna. Och 35 för blivsen. Det blir 150. Minus 10 procent. 15 kronor. Det blir 135 kronor. Kan du låna mig 35 kronor tills vi kommer hem? Jag tog bara en hundalapp med mig. Ja visst. Men glöm inte att lämna tillbaka dem. Nej då, lilla mamma. Det ska jag inte göra. Text 55. Femtiofemte texten. Eftermiddagskaffet. När Greta och Karin har handlat går de till varuhusets kafeteria. Först går man fram till en disk och beställer bröd. Sedan går man och söker upp ett ledigt bord och väntar på servitrisen. Det kan ta lång tid, särskilt om man går dit vid tiden. då alla lediga hemmafruar tar sitt eftermiddagskaffe. Nummer 35. Tog du någon nummerlapp? Nej, det glömde jag. Men det är vår tur. Vad önskar damerna? Jag vill ha en napoleonbakelse Och jag ska bli och få en gräddbakelse. Ja, varsågoda och sitt ner. Så kommer en servitris med bakelserna till bordet. Vi skulle beställa två kaffe också. Det får ni göra vid bordet. Gassa. Men vad fullt det är. Ser du något ledigt bord? Vi kanske kan sätta oss bredvid de där flickorna. De ska visst gå nu. Ursäkta, är de här platserna lediga? Ja visst. Jag ska bara flytta på mina kassar. Var det tillsagt? Nej, vi skulle vilja ha två kaffe. Har ni beställt bröd vid disken? Ja, en Napoleon och en gräddbakelse. Efter några minuter kommer servitrisen tillbaka med en bricka. Vem av damerna skulle ha Napoleon? Det var jag. Varsågod. Och här är kvittot. Det blir 11.50. och 50. Är det med drick? Ja, det är det. Varsågod. Det är jämt. Tack så mycket. Text 56. 56:e texten. Eriks Tysklandsresa. Herr Olsson ska resa till Tyskland för att delta i en konferens. Han ska vara bort. I en vecka och hans fru har hjälpt honom att packa. Det är inte första gången han flyger men han har aldrig varit i Tyskland. Och det är första gången han har ett sånt viktigt uppdrag. Klockan är tio på förmiddagen och klockan ett ska flygplanet gå. Hos familjen Olsson är allt upp och ner. Alla springer hit och dit och ingen utomstående skulle kunna tro att Erik Olsson kommer att sitta på flygplanet om tre timmar. Text 57, 57 texten. Nu är det bråttom. Greta, har du packat ner min pyjamas och min rakhyvel? Ja, jag tror att jag har packat ner allting. Men jag har inte kontrollerat allt ännu. Har du listan? Vilken lista? Jag har ju skrivit upp allt som du ska ha med dig. Har du glömt det? Du är visst lite nervös, älskling. Ja, det är jag. Men det är en sån viktig konferens så jag får inte glömma någonting. Ja, det förstår jag. Men här ligger ju listan. Bakom din väska i hallen. Nu ska vi se. Har du växlat pengar? Ja, det gjorde jag igår. Har du tagit fram passet? Ja, det vet du ju. Ja, men vi måste vara säkra. Ja, ja, men skynda på. Vi har inte hela dagen på oss. Fru Olsson går igenom listan och prickar av vad de har gjort. Och klockan kvart över elva åker hela familjen iväg i bilen. Plötsligt stannar Herr Olsson. Varför stannar du pappa? Plånboken. Vad då? Plånboken. Jag har glömt plånboken hemma. Nej, det har du inte. Den har jag tagit hand om. Va? Jag såg att du lade den på bordet i hallen. Och då tänkte jag att du skulle glömma den, så jag tog den. Du är en ängel. Text 58, 58 texten på Arlanda. De åker till Arlanda flygplats och parkerar bilen utanför utrikeshallen. Erik måste checka in sitt bagage. Han ställer sig i en kö och får ett embarkeringskort. Han får också väga väskorna. De väger precis 19 kilo tillsammans och han slipper betala tillägg för övervikt. Innan han går genom passkontrollen säger han adjö till familjen. Hej då lilla gubben och sköt om dig. Glöm inte att skriva ett kort Så vi vet att du har kommit fram Nej, det ska jag inte göra Och sköt om er ni också Karin, var inte ute så länge om kvällarna Nu när jag är borta Och Johan, glöm inte att läsa läxorna ordentligt När jag kommer hem ska jag fråga mamma hur ni har skött er Äh, lägg av Men pappa Köp något kul från Hamburg. Och kom ihåg att köpa den där parfymen till mig. Den finns nog på flygplanet men den är säkert billigare i transithallen. Ja, ja. Jag hittar säkert någonting åt alla. Hej nu och var snälla mot mamma. Hej! Shh. Erik går igenom passkontrollen och visar upp passet och embarkeringskortet. Text 59, 59 texten. Marias födelsedag. Den 11 juni var det Marias födelsedag. Hon fyllde 23 år och Ann och Mats kom för att gratulera henne. De hade en tårta med sig och Mats gav henne en bukett röda rosor. Ann räckte fram en present från Patrick. Medan Maria öppnade paketet sjöng de andra. Jag må leva, jag må hon leva, jag må hon leva ut i hundrade år. Jag visst ska hon leva, jag visst ska hon leva, jag visst ska hon, hon leva ut i hundrade år. Maria blev glad naturligtvis och tackade för presenten och sången. Åke bjöd på vin och sedan gick de på restaurang för att fira födelsedagen med en bit mat. Text 60. 60 texten. På restaurangen. Goddag. Hur många är ni? Vi är fyra stycken. Finns det något fönsterbord? Ja, varsågoda. Den här vägen. De sätter sig och får en matsedel. Vad ska du ha, Maria? Jag vet inte. Kanske biffstek? Och du? Jag vet inte heller. Kallfilé, tror jag. God dag. Vill ni beställa? Ja, vi ska be att få en kallfilé, en biffstek, en forell och... Vad vill du ha, Mats? Jag tar stek kyckling. Någonting att dricka? En stor karaff rövin och en liten flaska vitt vin. Men det ska vara torrt. De får vänta på maten och de är rätt hungriga när de börjar äta. Vilken mör och god filé. Min biff är ganska seg. Vill du byta med mig? Min fisk är fin. Nej, det kan man väl inte göra. Ja, skål allihop. Och har du äran, Maria. Skål! Ah, vilket gott vin, eller hur? Tycker du? Jag tycker det är alldeles för varmt. Mitt är i alla fall lagom kallt. Så småningom är alla mätta och ingen vill ha någon dessert efter maten. Bara en kopp kaffe. Hallå? Får vi betala? Han hörde visst inte. Vänta tills han kommer tillbaka. Här kommer han. Ursäkta, kan vi få notan? Ett ögonblick. Nu ska vi se. Det blir 73 kronor för maten och 36 för vinet. Och fyra kaffe, det blir 12 kronor. Jaha, det blir 121 kronor, och så 13,5 procent, 137 och 35. Är det med medriks? Ja. Jag betalar så länge. Här är 150 kronor. Kan få en tia tillbaka? Tack, och välkomna tillbaka. Text 61, 61 texten Efter restaurangbesöket När de hade hämtat kläderna i garderoben och kom ut från restaurangen var klockan bara elva och ingen hade lust att gå hem. Ingen av dem hade dansat på länge och när Maria föreslog att de skulle gå på diskotek var alla med på det. På vägen dit undrade Mats hur man bjöd upp en flicka nu för tiden. Han hade aldrig varit på ett diskotek tidigare. Sa man fortfarande Få jag lov? Maria som var mera erfaren svarade att man brukade säga Vill du dansa? Eller ska vi dansa? Men Mats hade inte behövt fråga för på diskoteket kunde han inte höra sin egen röst längre. Och vem skulle han bjuda upp? Det var mörkt och rökigt i lokalen och han såg knappast handen framför sig. Vem var pojke och vem var flicka? De såg ju likadana ut allihop. Och hur kunde man få plats på ett så litet dansgolv? Men när Ann och Maria kom ut från damrummet hittade de Åke ensam vid ett bord. Han skrattade och pekade mot dansgolvet. Där dansade Mats med en ung flicka. Hon hade bjudit upp honom. Text 62, 62 texten. Vad är det på tv ikväll? Är det någonting på tv ikväll? Vi kan ju se efter. Mats slår på tvn. Vad är det för program? Det verkar vara en debatt av något slag. Vad handlar det om? Det är väl politik som vanligt. På andra kanalen då? Det är visst ett reportage från någon kolgruva. Är det inga bra program idag? Nej, tydligen inte. Det är bara prat hela tiden. Varför visar de inte fler underhållningsprogram? Ja, det kan man fråga sig. När man kommer hem från jobbet vill man ju inte höra en massa snack. Då vill man ju koppla av och inte behöva tänka på all världens problem. Men imorgon är det i alla fall den där serien som jag tycker så mycket om. Hur dags då? Det är väl inte samma tid som fotbollsmatchen. Det är ju det enda programmet som är värt att se den här veckan. Du fick ju se alla matcher från VM. Då är det väl min tur nu? Herregud! Ska man inte få se ett enda bra program den här veckan? Ja, då går jag väl in till grannen och ser programmet. Jag gör det så man får lite lugn och ro. Karar. Fruntimmer. Text 63, 63-texten. Kerstin från Norrland. En sommar när Maria var tonåring åkte hon med sin mamma på semester till Norrland. Då träffade de Kerstin, en flicka i Marias ålder. Maria och hon blev mycket goda vänner och lovade att skriva till varandra. Nu har Maria skrivit till sin brevvän i nära tio år. Hon skriver om allt, sitt arbete och sina studier, sina problem och sitt kärleksliv, sin framtid och sina drömmar. Och Kerstin berättar lika mycket i sina brev. Kerstin är kanske den människa som Maria känner bäst. Och hon väntar ivrigt på hennes brev för att läsa om hennes senaste äventyr. Vilka hon har träffat, vad hon har gjort och vem hennes senaste pojkvän är. För Kerstin är en flicka svänger om. Hon skulle säkert kunna skriva tjocka romaner om sitt liv. Hennes brev är i alla fall målande. Maria tycker inte att hennes egna brev är så intressanta som Kerstins. Men hon skriver ändå för hon vill ha svar. Text 64. 64 texten. Maria försöker skriva brev. Maria sitter vid sitt skrivbord med pennan i handen och försöker skriva till Kerstin. Stockholm den 17 juni 1976. Hejsan Kerstin. Tack för brevet. Det verkar vara en spännande kille som du har träffat. Du kan väl skicka ett kort på honom? Maria kastar brevet i papperskorgen. Nej, det var ingen bra början. Vad har hon med Kerstins killar att göra? Hon skriver ju som en tonåring. Hon börjar om. Stockholm den 17 juni 1976. Hej och tack för ditt roliga brev. Jag längtar verkligen efter att få träffa dig. Kan du inte komma till Stockholm och hälsa på oss i juli? Det skulle vara så trevligt att ha tid att prata. Oh. Nej, visst nej. Det går ju inte. I juli ska ju hon och åka cykla på Gotland. Hon lägger ifrån sig pennan. Imorgon kanske det går bättre. Text 65 65 texten Familjen Linder Ans och Åkes föräldrar har en gård väster om Åmål. De är jordbrukare. Medan deras barn ännu bodde hemma hade de ett stort jordbruk med många djur. Men nu har de bara fem kor, en häst, några grisar och höns. Familjen har funderat på att sälja gården och flytta in till stan- när pappa Linder går i pension om något år. Jordbruket lönar sig inte längre och Kalle, som är äldst av barnen, vill inte ta över. Han har öppnat en bilverkstad i Karlstad och kan inte tänka sig att bli bonde. Ann och Åke vill inte heller flytta tillbaka till landet. Men de hälsar gärna på vid veckoslut och helger och framförallt vid missommar. Text 66 66 texten Resan till landet Del 1 Dan före midsommarafton stiger Ann och Mats upp tidigt. De har en lång resa framför sig och de ska hämta Maria och åka in i stan innan trafiken blir för stark. Solen står redan högt på himlen. Det blir nog en varm dag bakom ratten, tänker Mats. Och trångt. Vi är ju fyra vuxna och ett barn, men alla får plats till slut. Patrick som är minst får sitta mellan Maria och Ann i baksätet. De diskuterar vilken väg de ska åka. Åke tycker att det är bäst att köra söderut över Katrineholm. Men Mats tror att E3 är snabbast- eftersom man har byggt om vägen till en bredare motorväg. Till slut väljer de den nya vägen eftersom den är kortast. Några kilometer öster om Örebro- Stannar de vid ett motell och tar en kort matrast. Sen är Mats trött och ber Åke köra resten av vägen. Text 67: 67: texten. Resan till landet, del 2. Ja, det är varmt. Kan du öppna fönstret? Mats vevar ner rutan. Åh, oh, vad skönt med lite frisk luft. Känner ni vad det doftar gott här på landet? Ja, det är annat än avgaserna i stan. Ack du sköna! Du härliga land! Måste du förstöra den där vackra sången? Jag kan inte låta bli att funga när jag åker genom Sveriges vackraste landskap. Ja, men varför stannar du inte här då? Det är ju snart samma glesbygd här som i Norrland. Ja, det är verkligen synd att åkrarna växer igen och att stugorna står tomma. Men jag tror att folk börjar tröttna på stan och vill tillbaka till naturen. Nej, där har du fel. Det är fortfarande det vanligaste att människor flyttar till tätorterna. Det är ju där jobben finns. Många tycker nog att det är bekvämast att bo i stan också. Det är nära till allting och så finns det inga mygg. Och inga blommor och inga träd heller. Nej, jag tycker att det är skönast på landet. Men jag börjar förstås vänja mig vid stan. Ja, vi blir nog alla stadsbor till slut. De fortsätter att diskutera och klockan tre är de framme i Åmål. Text 68. 68 texten. Läxförhöret. Vart ska du gå? Ut. Vart då? Har du gjort läxorna ordentligt? Ja. Åh oh ja, du ska inte tro att du kan springa ute hur som helst, bara därför att pappa inte är hemma. eh äh. Vad har du i läxa? Geografi. Då ska jag förhöra dig innan du får gå ut. Var har du din bok? Här. Vilken sida? Sidan 82. Då ska vi se. Sveriges geografi, en kort genomgång. Hur många kommuner finns det i Sverige? 278. Ja, det är bra. Vad heter Sveriges största sjö? Vänern. Rätt. Och den längsta floden, vad heter den? Klarälven. Och det högsta berget? Kebnekajse. Vad heter den djupaste sjön? Honavan. Bra. Hur stor befolkningstäthet har Sverige? 20 invånare per kvadratkilometer. Duktig pojke. Vet du hur många landskap det finns? 24 eller 25? 25 är det visst. Om du svarar rätt på nästa fråga får du gå ut. Vad heter Sveriges snällaste mamma? Greta Olsson. Just det. Har du så trevligt då? Men var hemma före klockan tio. Ja, hej då. Hejdå. Text 69. 69 texten. Adams nya lägenhet. Adam ringer till Maria och Åke. Han har fått tag på en ny lägenhet. 14.09.90. Hej Adam, hur mår du? Vi mår också bra. Vad säger du? Vad säger han? Han har fått tag på en ny lägenhet. Har han? Fråga honom hur stor den är. Hur stor är den? En tvåa. Med kök. Är den dyr? Nej. Det var ju bra. Vad säger han? Hur mycket betalar han i månaden? Han säger att han inte vet ännu. Men det är ungefär 300. Fråga var den ligger. Var ligger den? I Enskede. Och vet du var Enskede ligger? Det var väl där Pelle bodde? Ja. Men Adam, det är ju fantastiskt. Du blev ganska trött på din hyrestant va? Ja, det förstår jag. Fråga honom hur han fick tag på den. Hur fick du tag på den? Vad säger han? Ja, ja, ta det lugnt. Jag berättar sen. Vad har du för adress? Okej. kan du skriva upp? Solvägen 34. 3 trappor. 122 65 enskede. Fråga honom om det finns telefon. Har du fått telefonen nu? Jag så inte. När flyttar du? Men ja. vad säger du? Det har du inte talat om. När får vi träffa henne? Vänta, så får jag fråga Åke. Du, har du tid att gå och titta på lägenheten imorgon kväll? Ja då. Hälsa så mycket från mig och gratulera. Jo, det går bra. Åke hälsar också och gratulerar. Hej då, vi ses imorgon. Nå, det rätta nu. Han sa att han inte flyttar förrän nästa månad för han har träffat en flicka.